Немирович перевів подих і тепер доповідав чітко і зрозуміло. О 9.40 п'ятеро гібонів з мусою на чолі зайшли під'їзд одного будинку. О 10.20 двоє вийшли. О 11.10 вони повернулися, привезли з собою молоду жінку, яскраву блондинку. А вже хвилин 20 щось там роблять. «Де там?» «Шефе, наші швиденько пошустрили по сусідах і дізналися» під'їзді мешкає лише одна яскрава блондинка, потрібного нам віку. У квартирі, яку їм вказали, прописані Бойко Максим Степанович та Бойко Ірина Григорівна. По всьому ця комашка для чогось зачинилася саме в тій квартирі. Поки що імена й прізвища цих пасажирів ні про що не говорять, але поки наші це все дізнавалися, біля того будинку вирнув наш банкір». Вистрибнув із машини, забіг у той самий під'їзд. Швидкий мовчки підвівся, витяг із сейфу на плічну кобуру зі вкладеним туди пістолетом. По конях, мужики! Не поспішимо, як минулий раз. Спробував застерегти Немирович. Минулого разу в нас була інформація отримана від сторонньої людини, промовив шалений майор. Тепер же... Ми вийшли на цю компанію самі. Вони вже кілька днів шукають зниклий мільйон. І недарма раненько з'їхалися в одне місце. Та в хлопчиків муси, при собі зараз точно стволиє. Беремо за незаконне зберігання, решту – за компанію. А потім головне – все це розкрутити і дотиснути. Треба щось пояснювати. Кому-кому, а Ірі Бойко нічого пояснювати не треба було. Побачивши прикутого до батареї Максима і повний розгром у квартирі, вона остаточно переконалася – йдеться про той сам скарб. Ці потвори, інакше їх не назвеш, шукають гроші. Судячи з усього, не знайшли їх і тепер налаштовані дуже серйозно. Вона не знала, чи повірив їй Шалига – дуже хочеться, аби повірив – а якщо повірив, то як швидко наспіє допомога. Бо ці страшні, непрохані гості мали такий вигляд, що сумнівів не лишалося вбити можуть щомиті. Шалига може приїхати вже до трупів. Боже! Тільки і зірвалося в неї. Пако! радісно вигукнув Рашпіль. Дивися, старий, кого я тобі привіз? Подобається. Він виштовхав. Полонянку на середину кімнати. Посмішка, яка враз розпливлася на паковій пиці, налякала Ірину більше, ніж появу людини, схожої на Рашпіль, у десятеро більше, ніж почута в сім років від бабусі казка про Вурдалака. В сто разів більше, ніж миша, яка шурхотіла якусь цілу ніч на кухні Київської Хрущовки, яку вона студенткою знімала за шалені, якій тоді здавалося, Гроші. В тисячу разів більше, ніж перспектива залишитися неодруженою після першої серйозної сварки з майбутнім чоловіком Максимом за тиждень до весілля. Він тоді грюкнув дверима, і його не було цілу ніч. Пако зробив крок до обіцяного йому ласого шматка. «Вже можна!» – з виразом дитини, яка просить чупа-чупс, запитав він у Муси. «Назад!» Не стримався, рвонув на своєму короткому ланцюгу Максим. Муса вдоволено глянув на полоненого, потім на Пако, який вже був на низькому старті. «Почекай!» – зупинив він хтивця. «Ми запитаємо про це в нашого гостинного господаря. Підійшовши до Максима в притул, Муса нахилився, Згріб правицю його підборіддя, стиснув міцно, глянув просто в очі. Як ти нам скажеш, баранчику, що краще різати тебе на очах, у твоєї красуні дружини чи віддати цю твою ляльку нашому Карабасу Барабасу? Як швидше умовити тебе віддати нам золотий ключик, буратино дерев'яний. Максе. Озвалася Ірина слабким голосом. «Макси, про що вони говорять?» «Я не знаю», – промовив Максим. «Вони прийшли і шукають якісь гроші. Скажи їм, що вони помилились, і вони підуть». Останні сумніви Ірини розвіялися. «Вони справді шукають той скарб, який знайшов Максим. До речі, вона справді не знала, де він знайшов ці гроші». Іде ці гроші тепер. Значить, врятувати їх обох і віддати цим приматам їхній мільйон, вона не може. В іншому разі, зробила б це, щойно побачила пако та його посмішку. Вона готова була віддати всі скарби світу, аби ця потвора навіть не намагалася наблизитися і просто вийшла б із квартири. Ні, лялько. «Ми нікуди не підемо без наших грошей!» Муса пустив Максима, повернувся до Ірини. «Твій мужик дуже дурний. Він готовий віддати тебе на обід нашому другу Пако, аби не повертати нам мільйона. Ти з ним згодна?» «Цікаво, які пекельні муки! Люди готові терпіти всього лише за мільйон баксів!» «Усе! З неї досить! Максиме!» «Віддай їм гроші! Якщо це їхні, віддай! Хіба ти не бачиш, що коїться?» Зараз вона перекрикувала навіть телевізор. Після короткої паузи Муса заплескав у долоні. «Ну, нарешті! Хоч хтось визнав, що гроші десь таки є, і що ці гроші чужі! Наші!» Він тицнув пальцем себе в груди. «А то нема, не знаю!» «Зовсім нецікаві слова. Слухай, лялечко, може доведи справу до кінця?» «Сказала, що гроші є? Покажи, де вони заховані. Обіцяю, з вами нічого не буде. Хочете поясню, чому?» Ірина активно закивала. Максим далі мовчав. «В міліцію ви не побіжите?» – впевнено сказав Муса. «Що ви їм скажете? На що поскаржитеся?» Дяді Менти, в нас погані хлопці, мільйон доларів забрали, який ми в них вкрали. До того ж, ви не знаєте про нас нічого. Кінець кінцем, сьогодні вже не часи моєї молодості, коли братва не лишала свідків. Крові я не хочу, зайвої крові. А ви в цій історії, люди, погодьтеся, зайві. Тож давай і розбіглися. Ірина розгублено глянула на прикутого до батареї чоловіка. «Так я не знаю. Чуєш, Максима, все буде нормально. Вони обіцяють, і я вірю. Де гроші? Віддай, Макси, віддай їм. Хіба ти не бачиш?»